Mindenki hallgatott a is, meg a command is. A két katonai formájú kocsi közvetlenül egymás nyomában haladt. Nagyon gyors menetben hajtottak át a hidakon, majd a rendőrállomás előtt az alig járható kövezetre érve lelassítottak, hogy azután a San Matrescos sétány elején ismét felgyorsuljanak. A sétány elnevezés egyébként túlzás volt az egész nem lévén szélesebb 20 méternél. A fehér felhő szétszórt fénye jobban bántotta a szemet, mint a fenség tűző napjának ragyogása. Szennyes, a földből alig kilátszó, roskatak vityillók fürödtek a sápad tejszínű ködben, a város izzadta magából a ködöt, e legyengítő párát gáznemű baktérium tenyészetet. A kocsik elsuhantak a polícia hosszú és alacsony épülete előtt, amely olyan volt akár egy cementből készült cipős katujak. Itt ügyködtek a közhatalom képviselői, és itt ültek dutyiban azok, akiknek meggyűlt velük a bajuk. Az ablakon olyan fajta rácsok voltak, mint a csirkeónak lécfala. Az egész épületben kétségkívül az ajtók alkották a lexiláda elemet. Az ajtó küszöbén, második Henrik korabeli széken egy katona üldögélt. Az angol hadsereg borbétányér sapkáját viselte, rajta zöld zománc festékkel száma egy 19-es virított. E pillanatban éppen őrségem volt, magatartásával kimerítve a szolgálati szabályzatban előírt éberség összes ismertető jegyeit. Ez annyit jelentett, hogy feltűzött szuronyú puskáját két térdeközt szorongatva mindenféle malasságokról ábrándozott. A motorzajra felriadt álmodozásából, hátrahajolt, és behordította a vityilóba közvetlen fölöttesének. – Hé, generális úr, jönnek vissza a gringók? – Köpök rájuk, válaszolta a generálisnak szólított tiszt. A város közepétől három percnyi távolságban elkezdődött az elhanyagolt házak negyede, öt évvel ezelőtt még Las Piedrasz volt a partszakasz legvirágzóbb kikötője, de azóta kihalt várossá szűrkült. A Krúdi ugyanis a fővárosban székelő kormánynak egyszerre kifizette 30 esztendei bérösszeget, és azóta egy árva fityinget sem hozott többé az országba. Ilyesmitől függ a kisállamok gazdasági élete. Omladozó kunyhók, lyukak, kátyú, elhanyagolt telkek, rajtuk szétszórt cementkockák, sár, az utca közepén poshadó, bűzlő pocsolyák, a szúnyogok és a malária miatt fekete olajréteggel színűkön. Az áthaladó kocsik ragadós, mocskos vízsugarat löveltek szerteszét, és nagy zaj közben fröcskölték tele a falakat. Az uttók is jó oldalvást a jenkik dinamittal felrobbantottak egy teljesen lakhatatlanná vált külvárosi negyedet. S azután gyerünk a talajjalukkal. Az elegyengetett területet megkötötték cementtel, s körül kerítették. E városban, amely olyan volt, mintha lebombázták volna, csak az apró faházak ragyogtak, frissen festve, elevenen, csinosan. De ezek is formák voltak. A két kocsi beviharzott a telepre, s megállt a központi baraképület előtt. Éppen a főorvos lépett ki onnan. O'Brienhez sietett. Meghalt a második indián is. Hát, Annak is nem sokára vége. O'Brien sóhajtott egyet, de csak a megkönnyebbüléstől. Hé, fogpiszkáló, szólt oda a titkárának. Majd telefonálja meg az idős hölgynek, mihest elpatkol a fia. De ha az öregasszony megint elájul a maga hangjától, hát úgy kirúgva magát, hogy a lába se éri a földet. Fogpiszkáló ezt már igazán rossz tréfának találta. Anda! Manolete anda! Anda tóro, Que bravo! A kiáltások erősen visszhangoztak a fekete kalóz, így hívták a Las Piedrasi bordét, helységében. De mégis, mintha valami hangszóróból származtak volna. Aki hallotta őket, nem a tribül lépcsőkön ácsorgó aficzionádókra gondolt, hanem azt kereste szemével, hol lehet az a sercegő, pattogó rádió, amelyik bikaviadalt közvetít. A nedves köd még a házban is ugyanúgy terjengett, mint kint a szabadban. A Las Piedrasziak deltát ellepő megszálomállázatlan krokodilról úgy nevezték el ezt a ködöt, hogy a kajmán lehellete. Pedig mégiscsak húsvér emberek hangja hallatszott nemholmi villanydoboz locsogása. Másodszori hallásra már nem lehetett eltéveszteni. – Matalo, toro! Respecto a mano Que ya es muerto! Que va muerto! – Marikondíos! Hárman voltak, a sarokban ültek egy asztal körül. A terem nagy volt. A fehér falakat reklámok díszítették. A bejárattól jobbra volt a pult. Fölötte a fekete kalóz hiteles képmása, bár ő soha sem élt. Mindkét öklében pisztoly. Fogai között kalózkart, karján pedig egy leányzó, szemében a festőjó valami foszforos festékfénye villogott. A lány félig pucér volt egyébként elég szép. Látszott rajta, hogy elrablójának rettenthetetlen viselkedése rendkívül nagy hatással van rá. Egyik keble kibudjant ingéből sivalkodva mutogatta több mint tökéletes rózsás húsz színeit. Ám vandál bámulói tel rajzolták testét végtelenül naív szexuális jelképekkel. A terem végén öt sejtszínű fülkét függönyök takarták el. A dolog ott játszódott le. A lányok hosszú, sötét falastal mögött ültek. Csak egyetlen szép lány volt közöttük, Linda. Gerardnak az egykori csempésznek a nője. Karcsú, barna, kemény húsú teremtést, tökéletes képviselője a kevert vérő fajtának igazi, sima fekete hajú, finom bársonyos bőrű mesztiszlány. A többi négy lány bizony csúf volt. Csúnyaságuknak csupán az enyhítette, hogy lomhaságuk, tompultságuk, valami sürgető, erőteljes érzéskiséget kölcsönzött állati formáiknak. E pillanatban úgy egy lélek sem tartózkodott a kalózban. Odakint mindenre ránehezedett a késő délelőtti kimerítő hőség. Nem sokára, úgy 11 óra tájban, elkövetkezik majd a dokmunkások ebédszünete és a vele járó lázas forgalom. A kikötői munkások beugranak a kalózba egy kis szíverősítőre, ki egy pohár pálinkára, ki meg egy kis asszony illatra. Akad majd olyan is, aki enged a csábításnak, a szoknya hasítékán kikandikáló két barnacon vagy az agyorúzott tajkak végig nyaldosó nyelv látványának. A nők sietve mennek előttük a terem végén lévő fülkékbe, csípőjük megreszkett minden lépésüknél. A függönyt behúzzák maguk mögött, és így még rosszabb, mintha többi vendégszeme láttára szeretkeznének. De e pillanatban még nyugalom honolt a helységbe. Nem volt más vendég, mint a marihuana szívók mert ez a cigaretta, amiből a három ember nehéz szürke füstfelhőt eregetett marihuánával az irányított érzéki csalódások kábítószerével volt megtöltve. Elég a fűből négy gram, a szem lecsukódik, s kezdődik az álmok vására. Tessék választani! Átváltozás tetszés szerint! Negyed órán belül Hitlerre válik tőle az ember, s dzsigget jár Párizsban, sálott palota előtti téren, vagy annak a, Mazerátinak a tulajdonosává lesz, amelyet oly régóta szeretett volna már megvenni magának, de sohasem volt rá módja, esetleg Rita Highworth szeretőjévé, a legrészletesebb átéléssel, esetleg a keleti nyelvek főiskolájának, filológia professzorává, avagy Netán az ötösikre papájává. De az álom vége nem a bunkerbeli öngyilkosság lesz, nem az útszéli platánfárnak való nekirohanás, lángokban álló kocsi, és nem rejtegetni való betegség. Az álmodó hétszer egymás után öleli meg a szeretőjét, és utána még mindig lesz kedve újra kezdeni. Nem lesz számára többé ismeretlen etimológia, de még csak kétségesen, és kezet ráz a brit királlyal. Persze, mikor felébredt kezdhet mindent előről. De hát ilyen a marihuána, amelyet minden latin-amerikai kikötőben nevetséges árakon vesztegetnek cigaretta formájában. A kalóz marihuánát szívó vendégeim a bika viadal mellett döntöttek. Különös hangjuknak, lihegésüknek, váratlan kiabálásuknak a kábítószer volt az okozója. Kerekasztalukat, amelynek lapja nem márványból, hanem egyszerűen csak cementből volt, a marihuána terítette meg. Az hordta oda kedvükért kocsiszámra az aranyhomokot, az aréna szép homokját. A kedvükért hadd bámuljanak, hadd csodálkozzanak, a marihuána arra kényszerítette a megszokott tárgyakat, hogy adják kölcsön alakjukat, és aztán átformálta őket a Vikaviadal arénájában ünnepnapok alkalmával néhány órára összeverődő pompázó tarka színű tömegyé. Hamutartók, csészealjak, üres coca üvegek, egy félig kiürített literes rumos üveg társaságában fürge banderillóká, fényes pikadorokká, zold rendőrökké változtak át a halálos szúrás előkészületeinek nélkülözhetetlen statisztériájává. De még ez sem volt elég. A szertartás maga Manoléte vezette. Manoléte személyesen holott már két esztendővel ezelőtt megölte a 108. bikája, Manoléte az aficionádok bálványa. A kor Rida valóságosan lejátszódott a marihuán a szívók szeme előtt, még ha időnként egyikük másikuk lopva odéptólt is egy poharat, így adva meg a cselekménynek a kellő lökést, ám de a hidegvérét megőrző szemlélő számára az egészre bosszantó módon rá volt írva nagybetűkkel. Hamisítva. Ezért aztán a tulajdonos, egy Hernandez nevű betegesen sápat kövér európai, morcos képpel szinte már dühösen figyelte őket, bár türelmet színlelt. A pohár törlővel leletörölte fénylő arcáról a verítéket. – Na, szép is figurák vagytok, mondhatom – dohogta. – Valóban. Kettő közülük kevertvérű, elcsenevészesedett, csupa ideg sovány indián volt – Merev szálú hajuk feketén, zománcos fénnyel ragyogott, de az öregebbikéből már sok hiányzott. Közelebbről megnézve látni lehetett, hogy valami foltos kopaszodás pusztította a haját, sőt, még a bőrét is megtámadta. Mindketten bajuszpedrővel kifent, kegyetlen arckifejezést kölcsönző mongol bajuszt viseltek. A harmadik, hatvan évesnek látszó fehér ember volt, valóságos csontváz. Arcán mély, piszkos árkokba gyűröttek a ráncok, a haja ősz volt. A keze örökösen mozgott, időnként görcsös rángások szabadultak végig a testén. Szeme fakón fény lett, mint azoké, akik sokat utaztak tengeren, s mélyen bentült szemöldök íve alatt. De arca annyira beesett, hogy az ember úgy érezte, mintha szemgolyója a pofasontja felett a bőre színén forgott volna. Valami négy ütemben lefolyó, kapkodó cselekvéssorozat kényszere alatt állott, ami komoly okokból eredendő türelmetlenségre engedett következtetni. Köhétselt nevetett, majd öt-hat szót mondott, végül megenyhült vonásokkal, szinte halottá vált arccal elhallgatott. Aztán kezdte megint előről. Az egész alig tartott egy percig. A három férfi most hirtelen még közelebb hajolt az asztallapjához. Zsák az európai bosszusan mormolta. Ez nem Bika viadal, hanem Mészárszék. Rajta Bika, milyen rámenős dög! Sembi kétség. E három ember számára Manoléte valóságosan viaskodott a Bikával az asztalon, és az is kétségtelen, hogy a két üres széken tízezer szenvedélyes néző ült mellettük. Ám a tulajdonos egyre hóbortosabbnak találta a társaságot. Csak a lányok nézték őket szinte szerűen elnéző jó indulattal. A pult mögött ott volt a tulajdonos felesége is. Szépen egyenesen ült a vadonatúj pénztárgép mögött. A harminc éves korára megöregedett elhervat széthízott asszonyság lelkes buzgalommal bámult a masináját, jólétének jelét. Közötte és férje között egy fiatalabb indián nő hajolt a bádogmedence fölé, és mosogatta az előző éjszakáról megmaradt piszkos üvegnemütő. Szürke, zöldsávos csinvatból készült, egyenruhát viselő vendég érkezett. Olyan volt, mint valami cipőtisztító, akinek a saját lábbeliét nem volt ideje kifényesíteni. Övtartóvá szíján lógó pisztolya, a kabátja ujján, mellén és sapkáján ékeskedő tekintélyes mennyiségű csillag, meg sáv jelezte rangját és beosztását. vám tiszt volt. – Szervusz, főnök uram! kiáltott oda Robertónak. – Asszonyom, egészen elbűvöl a tekintetével. – Picikém, de klassz kis feneked van. – Isten hozta ezredes, uram, válaszolta egy emberként a kalóz vezetősége és kiszolgáló személyzete. – De a nők rá se hederítettek, mert ha a dél-amerikai férfi általában kétnemű, ez az alak viszont telivér pederászta volt. Puncskrémet rendelt magának, és szűrtsölés közben érdeklődéssel figyelte a marihuána szívók csoportját. Ha tovább forkolódik Gerard körül, kitaposom a belét, mondta Linda a szomszéd nőjének. Amaz vállat vont, s feleletre sem éltatta. A marihuána javába hatott. Egy negyed óra múlva zsák egyenesen Frankónak érezte magát. Azt is fejébe vette, hogy a vedletszőrű indián nem más, mint Évita Perón, az argentin diktátor mámorító szépségű hitvese. Ezért udvarolni kezdett neki Szenyórának szólította. Az indián már jócskán túl volt azon a koron, amikor az ember még nem ezt tud változtatni. Komikus spanyol szóvirágokkal kezdte pocskondiázni zsákkot. Csúnyákat mondott neki az anyja hasáról, meg az apja heréiről, s rendkívül találóan fejezte be. Annyi finomság sincs benned, mint egy paraszt udvarban ellett vérfertőző disznóban. Rák volt az apád, sticia nagyapád! Évita, angyalom, ne hallgassd el szavakat, amiket ez a gyalázatos analfabéta mondata imádott száddal, válaszolta Jack. Az indián erre már valóban dübegorúcs felpattant. Zsaki talpra ugrott, bár ez nehezére esett. Egy kis ideig méregették egymást, minden pillanatban készen egymásnak esni. De a harmadik, sürgető hangon csendett parancsolt. Figyeljétek csak ezt a pompás kifordulást! A bika embervért volt bátor és bőz, de Manoléte mégis le fogja győzni. A tulajdonos a pult mögött odahajolt a mosogató lányhoz. Én felőlem kinírhatják egymást, de legalább valamicske hasznot húzhassak belőjük. Elegy róza, vigyél nekik italt! A lány meglehetősen bizonytalanul kerülte meg a pultot, aztán odament a három férfihoz, és kezét az egyik üres pohára téve megkérdezte tőlük: Mit parancsol, Zsák úr, és a barátai? Zsák megperdült és szembenézett vele. Arca komisz kifejezést töltött: Elmered vinni, te kis rindó! De a lány már hátrált a pohárral a kezében Azonnal tedd vissza! ordított rá ismét zsák, és fájdalmas hangon hozzáfűzte. Ez a szaj, ha a bikánkat! Az indiánok szinte azonnal felmérték a csapás súlyát. Úgy merettek egymásra, mintha valami nagyon csúnya tréfát követtek volna elvelük. A lány óvatosan a pult mögé vonult. A szőrevesztett indián megcsóválta a fejét, és ő is megállapította. Ez bizony szent igaz, elvitte a bikánkat! És most évők legyünk, folytatta siránkozva zsák. Pedig milyen szép volt. Én voltam frankó, megkegyelmeztem volna az antifasisztáknak, Te meg evita voltál, Arzénes kaviárral megmérgezted volna Peront, te voltál Argentina úrnője. És akkor jön el a kis Piszok mesztisz, akinek az anyja még négykézlámászkált az erdőbe, mi meg engedjük, hogy elvigye a pikánkat, minden felborítson, és ráadásul még Manolétét is meggyalázza. – Lehetetlenség, mondta le a következtetést a harmadik, tökéletes lehetetlenség. A fehér sokkal ingerültebb volt, mint a két indián. Felállt a helyéről. Kifakult szemöldöke alatt szeme sebesen forgott üregében, alsó ajka reszketett. Egy kicsit nyáladzott is. Az indiánok jobban bírják a kábítószert, megpróbálták hát széke felé terelni európai barátjukat de a megvadult alak szilárdabban állt a lábán, mint sem gondolták. Erre a másik kettő sem erősködött tovább, hagyták, hagyd dühöngje ki magát. Jacques felragadta az első poharat, földhöz vágta és széttaposta még a cserepeit is. Aztán a cigaretta meg a gyufa repült a terem végéig. Jacques dühely egyre fokozódott. Egy nehéz hamutartót a falon függő festett kalóz fejéhez vágott úgy, hogy kijukadt a vászon. A tulajdonos vállat vont és elindult feléje, hogy most aztán Isten igazából észretérítse a megveszekedett alakot. Jacques erre megint felragadott egy poharat, a főnök fejéhez vágtas, közben a játékszeréért toporzéklő gyerekhangján ordította. – A bikámat! Adjátok vissza a bikámat, vagy mindenkit agyonütök! Hernandez még idejében lehajolt a pohár így nem az ő fején, hanem a falon törcét. Egy Egy üvegszilánk levitte a vámos fülhegyét. A lányok csak álltak és figyelték őket. A tulajdonos erélyesen, de egyáltalában nem dühösen két pofonnal elintézte zsákkot. Az öreg erre rogyott össze, Hernández pedig visszament a pult mögé. Majdnem egy percbe telt, míg a tisztviselő rádöbbent, hogy megsebesült, s hogy ez most némi jogot ad neki arra, hogy ordítson, mint egy szamár. Élt is az alkalommal. A vér aranyválpántjára csorgott, és kitüntetései körül kis csatornákra szakadozott. Miközben azt számolgatta magába, mennyi kártérítésre tarthat igényt, jó hírnevének elvesztése, fájdalomdíj egy tisztítása többi címén, mély lélegzetet vett, hogy szónoklatba öntse felháborodását. Nem a világ végén vagytok szarházi idegenek, dörgte fellengős pátusszal, hanem egy civilizált, sőt, jómódú város kellős közepén. Ezt én mondom nektek, tisztavérő guatemalai polgár a június 24-i, a július 6-i és az augusztus 24-i hősök ivadéka. Ám ez a hivatkozás a guatemalaiak dicsőséges történelmi dátumaira a legcsekélyebb mértékben sem hatotta meg Hernández-t. A guatemalaiakat az európaiak sohasem voltak hajlandók komolyan venni, lévén belőlük túlságosan sok. Nesze, ha felesztés és fogd be a szádat! morogta a Gória sebesültnek egy csordútig teli viszkis poharat nyújtva felé. Közben a felfordulás ártatlan kiváltója, Róza, a pohártörlő rongyal szorgalmasan tisztogatta a vért a vámos képéről. A nők újra leültek. Zsákka székre roskadva még mindig zokkott, és követelte vissza a bikáját. Nem sokára magához tér majd, de egyelőre rendkívül igazságtalannak találta, ami vele történt. Ekkor lépett be a hességbe Gerard, Linda kitartottja. Nagyon elfoglaltnak látszott. – Ez az alak már megint el van ázva, mutatott zsákra, De nem ezért jöttem, hanem mert nagy újság van. A krúdi munkásokat vesz fel. – Már te is munkát keresel? – Hogy mit meg kell érnem? – álmódozott Hernandez. – Ez a munka még engem is érdekel. A hirdetés azt mondja róla, hogy veszedelmes és jól megfizetik. A kalóz tulajdonosa egy kis ideig tátva felejtette a száját, de aztán mégiscsak kinyögte a kérdést. Miről van szó? Mit tudom én, válaszolt Gerald. De mindegy, már épp ideje. Összeszedek magannak egy csomó dohányt, aztán agyő las piedras. Torkig vagyok ezzel a piszok fészekkel. Folyton csak ilyesmit látni. Tekintetével Jacques felé mutatott, aki tágra meredt szemmel, most szép halkan sírdogált, aztán pedig a teremre, a vámosra és a lányok csoportjára. Nézd például Lindát. Már fél szeretném kiemelni a bordéból, de nem tudom, because beefsteck. Meg ezt a rongyos várost. És ezt a ködöt, ezt a mocsok telepet meg a keki színű pofákat. Torkig vagyok velük, hányni tudnék tőlük. Geráld a történtek előtt egyesztendővel érkezett ide Hondurasból a 11 órás repülőgéppel. Úgy lépett be Hernandezhez, sietős léptekkel, fesztelen könnyedséggel, mint aki csak hátról a szemközti söntésből jön. Jacques akkor is éppen Marie Juana kábulatban volt, s az egyik sarokban sírdogált. Igaz, hogy az ilyesmi átlagban hetenként háromszor fordul vele elő. Hernandez úgy bámult az újonnan a mintha nem ismerne rá, de az levette fekete szemüvegét és csak annyit mondott neki. – Szervusz, apa fej, fizest ki a taxit, Frankó! – a fekete kalóz vezetője nem válaszolt egyenesen a felszólításra, de miután egy darabig matatott a pénztárfiókban, kivett belőle egy ezüst dollárost, odatta a szolgáló lánynak és így szólt hozzá. véd ki a sofőrnek. Pedig Hernandez közismert volt fösvénységéről. Gesztusából így arra következtettek a jelenlevők, hogy az utas bizonyára sok mindent tud róla. Ebben nem is tévedtek. Gerald napi 12 dollárért a kalózban szállt meg. Hernandeznek nem nagyon volt ínyére ez a megoldás, de nem mert ellenet tiltakozni. Ráadásul störmer soha egy árva fityinget sem fizetett neki. Tartozása már 2000 dollárra rugott, mikor Linda dolgozni kezdett rá. A mesztnő trabjává tevő odaadó szenvedély nem hatotta meg Gerardt, sőt meglehetősen bosszantotta, ám úgy gondolta, hogy Stricinek nincs is elengedhetetlenül szüksége rá, hogy különösebben szerelmes legyen. Ekkoriban hébe-hóba tördlezgetett is Hernandeznek, de azért látható volt, hogy a hátralég sorsa már véglegesen eldőlt. előbb-utóbb majd leírják a nyereség-veszteség számlán. Gerard tör már gyorsan végigpróbált minden lehetőséget, amit Las Piadras város és kikötő egy maga fajta fiatalembernek nyújthatott. Először rendszeres munkával kísérletezett, de a kilátások rosszak voltak. Las Piadras benszülött lakossága végtelen nyomorban tengődik. A maláriától, öröklött testi fogyatékosságoktól, járványoktól elgyengült, s ráadásul a létszáma is túlságosan nagy ahhoz a kevés munkához, amit a kikötő nyújt. A munkanélküliség meg az éjség állandó vendégként telepedett meg a csendes óceáni partvidék helyén. A szomorú képet néhány éhenkorász kalandor egészítette ki. Zsoldosok, akiket a szomszéd országokból kergettek ide annak a pártnak a bukása és szétbomlása, amelyiknek ott eladták magukat, skandináv tengerészek, akiket szökésre csábított egy üvegrum vagy valami alvilági nőszemély, és azt remélték, hogy a következő hajóval majd tovább utaznak. De a napok teltek, és csak nem jött a következő hajó. Csak amerikai szállító hajó kötöttek ki egy negyed napra a móló mellett az ulakói olajvezeték végénél. De ezeken semmi munka nem akadt, legénységük csupa jenkiből állt a Golden Star nevű zárt szakszervezet tagjaiból, akik pedig szigorúan csak angol száz tengerészeket vettek fel. Évente egyszer megállt egy egész hétre a panamai teherhajó is. De azoknak, akik szerettek volna elutazni vele, sohasem volt elég pénzük, hogy meg tudják lágyítani a kapitány szívét, ahhoz pedig, hogy elrejtőzzenek rajta, az ilyen jószágok túlságosan kicsinyek voltak. A Las Piedrasba vetődött kalandorok mint Zséráldéhoz hasonló helyzetben sínlődtek. A környező országokból előzték őket, múltjuk a sarkukba szegődött, beszorultak, itt ragadtak ebben a mocskos, egészségtelen lyukban. Ahol képtelenek voltak élni, de el is csak úgy hagyhatták volna, hogy nagyon-nagyon messzire mennek. Mexikóba, Csillébe, amelyhez hiányzott a pénzük. Vörös vérsejteiket lassan tönkretette, felemésztette a vészes vérszegénység, a vérhes a beleiket, az unalom és a mögötte kullogó kábítószer, meg a kicsapongás pedig az idegzetüket. Munka és pénz nélkül valami valószínűtlen kivezető utat vártak, kerestek. A választás nagyon egyszerű volt számukra. Vagy elutazni, vagy megdögleni. Elutazni nem tudtak, felfordulni pedig sehogyan sem akartak. Görcsösen összeszorított foggal, eszeveszett dűvel az ember csapdában, amelybe beleestek. Repülőre nem lehet pénz nélkül felszállni. Munka nélkül nincs pénz. Munka meg nincs. Repülőre nem lehet pénz nélkül felszállni. Az ember alig áll a lábán, ki van merülve, se kitartása sevére. Józanésszel nem próbálhatja meg, hogy feltörje valamelyik amerikai társaság páncélszekrényeit, mikor egy egész sereg kajakos palit csak azért ertetnek, hogy akár egyetlen ökölcsapással is képesek legyenek egy embert agyoncsapni. nélkül meg nem lehet elutazni. Hála Linda szívének és egyéb testrészeinek Gerard legalább a nyomor végső fokát el tudta kerülni. De a kezdet az ő számára sem volt könnyű. Megérkezése után két nappal ő is fogta magát, és, mint mindenki, benézett a krúdi felvételi irodájába. Egy poros, szürke padlós helységben, amelynek összes bútorzata négy hosszú, négyszögben elhelyezett padból állt, valami húsz nyomorúságos alak várta, hogy sorra kerüljön, és közben a saját nyomorúságát panaszolta a többinek. Soványak voltak, szemük villogott, a szagukon érezni, hogy ki vannak éhezve. Gerard végigment a helységen, és bekopogott a főnök irodájába. – What's the matter? válaszolt belülről egy pökhendi rekettes hang. Störmer belépett, és szemtől szembe találta magát a szörnyeteggel. Az a személy, akihez munkát kérni megy az ember, mindig szörnyű látványt jelent, de ez itt minden képzeletet felülmúlt. Egy nyomtatott kérdői felett hosszú fonálszerű sápat valami izzat rendkívül erősen. Arany keretű szemüveg, és ugyancsak aranyból való fogak ékesítették. Bal füle mellé töltőtól volt dugva, egy másikat a jobb kezében tartott. Időnként elragadta az íróasztalóra a ventilátort, odatartotta a másik füléhez, ahhoz, amelyik mellett nem volt töltőtól, mintha az agy tisztogatta volna sűrített levegővel. Alulról feltekint egy és egy sóhajtással így szólt hozzá. No job for you, guy! I see you! Két nappal később, de már eleve szégyenkezve, Zserárd jelentkezett a bevándorlási és munkaközvetítő szerveknél. Mindkettő ugyanabban a hatalmas betonépületben volt. A bronz ajtóra zöld köröket rajzolt a nedvesség, s telehintette penészes hólyagokkal. A belső udvarban kifüggesztett hatalmas távlán ugyancsak bronzbetűkkel, a bevándorló jogai és kötelességei voltak olvashatók. Különösen a zárósorok ragadták meg a figyelmet. Mindazoknak, akik bátran, munkakedveltelve, jó egészségben, kitartással és lelkesedéssel lépnek Guatemala földjére, joguk van a mindennapi betevő falathoz. Arról azonban, hogy mekkora legyen ez a falat, s hányszor illeti meg a bevándoroltat, egy árvaszót sem szólt a szöveg. Az előcsarnokban egy amerikai íróasztal mögül egyenruhás, vagyis kekiszínű Gabardin nadrágos, fehéringes, kibontott, fekete nyakkendős, zöld szemellenzős alkalmazott intett elutasítóan a kezével, mielőtt még Störmer szóra nyithatta volna a száját. De az európai nem csodálkozott. Hola, amigo! kiáltotta olyan hangon, mintha gyerekkori barátjával találkozott volna össze, akit tíz éve nem látott. Az írnok csodálkozva kapta fel a fejét, és keki színű arcára valami olyasféle ült ki, amit ezen a szélességi fokon nyugodtan mosolynak lehetett felfogni. Csefegési készsége, azaz múltjának erősen szépített, mondhatnánk úgy is hazug ecsetelése fejében, Gerard kapott egy ívet, amelyre felkerültek az adatai. Gerard Störmer, 36 éves, született Párizsban, büntetett előéletű foglalkozása igazgató. Csak az utcán vette észre, hogy kikötői rakodó munkásnak vették fel. Gerard megalkudott érzetével. Az éggel is sok mindent el lehet intézni, gondolta magába. Rakodó munkás is lehet valaki annélkül, hogy valaha is hozzányúlna egyetlen zsákhoz, egyetlen csomaghoz, így is minden szombaton elmegy a pénzéért. Elindult hát a kikötő felé. A rakodóparton parton húsz méterre a víztől, merőlegesen a tengerre cementzsákok sorakoztak. Nagyon sok. A rakás hossza 100 méter, szélessége 30 magassága, vagy 5 méter lehetett. Egy fügykössel és sippal felszerelt munkafelügyelő irányítása mellett, vagy 20 ember ragadta meg a zsákokat, rakta a fejére, cipelte a móló másik végére, s rakta le a parttal párhuzamosan 100 méter hosszú, 30 méter széles és 5 méter magas impozáns halomba. Minden jel arra vallott, hogy épp csak befejezik, s már is kezdhetik azonnal újra a szállítást ellenkező irányba. Zsérál odament a zsákolókhoz. Egész testük verejtékben fürdött, s a cementtel elvegyült, izzadság megkeményedett hálót rajzolt bőrükre, amelyből kiserkent a vérük. Arcuk beesett, szemük révetegen bámult előre. Ahogy lélegzetük kínlódva megmegemelte éles bordáikat, az ember úgy érezte, most szakad meg valami a bensejükben. Néha egyikük másikuk megállt, köhögött, s aztán valami szürke cement és nyálkeveréket köpött ki. Ha sokáig tartott, a munkavezető egymás után kettőt füttyentett. A harmadik figyelmeztetés már a fügykössel történt. Störmer odament hozzá, átnyújtott neki egy papírt, amit a bevándorló hivatal tisztviselőjétől kapott, megkérdezte tőle: Milyen munkára szól ez? A kínai hóhérra emlékeztető pofájú, potrohos indián kartársias mosolyjal nyújtotta oda neki a szerszámait. Az én helyettesítésemre Pajtás. Zserál rám elett. Ez a szemét alak egészen őszinte barátsággal szólt hozzá. Akkor már inkább bentkosztos leszek a kárszer Modellóba a te miatt, mint hogy ezt a munkát vállaljam, eredj a fészkes fenébe ocsmányalak. Az indián csak hüledezett, Störmer már vállat vont, s elment ebédelni a kalózba, lemondva róla, hogy tisztességes munkához juthat. Ezzel kellett volna kezdenie. Aztán következett a csempész história. Két gazda kikötői kereskedő, egy aranypápa szemes, mindenhájjal megkent néger patikus, meg az egyetlen bazár tulajdonosa, bizonyos Alvarez Gordó nevű indián, majdnem egy hónapon keresztül labdázott már javaslataival és reményeivel. Zsérár azonnal rájött, hogy ha lett volna saját magának is némi pénzmagja, amit befektethetett volna az előző expedícióba, akkor két guatemalai komoly támogatást nyújtott volna neki. Talán még abban az esetben is vállalták volna a kezdeti költségeket, ha hajóval rendelkezik. Ilyen feltétellel már majdnem meg is ígértek neki tízezer dollárt. Másrészt viszont az egyik parti kiskocsma tulajdonosátnak volt egy vitorláshajója, amely 2000 dollár értékű javítási munka elvégzése után még nyugodtan kimerészkedhetett volna a tengerre. Ha valaki vállalná a javítatását, annak biztosan hajlandó lett volna hitelben is eladni a hajót. Tikfából épített, 22 méter hosszú hajó volt, a törzsét rézlemez borította. Érdemes lett volna megjavítani, mert helyrehozva úgy megérne 15 ezer dollárt, mint egyet. De Gerardnak nem volt 2000 dollárja, s ennyi pénzt szerezni semmivel sem lett volna könnyebb számára, mint akár tízszer annyit. Így festett hát az ügy. 2000 dollárral 10 másik ezret tudna megmozgatni, ami aztán azonnal foroghatna és fiathatna. Már tizenegy hónapja álltak így a dolgok. A francia hetenként kétszer végigvizitelte minden lehetséges tőkéstársát, hogy továbbra is megőriztesse velük iránta táplált hajlandóságukat. Fennmaradó idejében pedig szép csendesen éldegélt. Időnként kisétált a tengerpartra, és a gazda szemével megnézte a vitorlás hajóját. És aztán ott volt Linda.